Tizedik fejezet Hétfőn kora reggel Jason bement a kórházba, és végig szenvedte a vizitet. Senki sem érezte magát jól. Visszatérve a szobájába, hívogatni kezdte Helent, valahányszor csak volt egy szabad perce. A nő egyszer sem vette föl. A délenült közepetáján egyszer még föl is rohant az ötödik emeleti laboratóriumba, de az sötét volt, és elhagyatott. Bosszú sem ment vissza a szobájába. Kezdettől fogva érezte, hogy Helen ellenás, most még csak tettézte a gondokat azzal, hogy tette magát. Fölkapta a telefont, átszólt a személyzetire, és elkérte tőlük Helen lakás címét, meg az ottani telefonszámát. Fel is tárcsázta rögtön. Körülbelül tíz csengetést megvált, aztán dühös csalódottsággal lecsapta a kagylót. Újra felhívta a személyzetét és kérte a főnököt, Jane clarkson -t. Amikor az asszony beleszólt, Jason megkérdezte, mit tud Helen Brankvistről. – Beteget jelentett? Egész délelőtt hasztalan próbálom elérni, panaszolta. Meglep a dolog, válaszolta Clarkson asszony, nem jelentkezett nálunk, pedig nagyon megbízhatónak ismertük meg. Nem hinném, hogy másfél év óta akár egy napot is hiányzott volna. De ha megbetegedett volna, nyilván elvárják, hogy telefonáljon, tudakolta Jason. Természetesen. Jason letette a kagylót. bosszúsága aggodalommá változott. Rossz érzéssel töltötte el Helen távolmaradása. Nyílt a szobája ajtaja és Claudia dugta be a fejét. Dr. Dan van a másik vonalban. Akar vala beszélni? Jason bólintott. Szüksége van valakinek a kartonjára? Nem, köszönöm, felelte Jason és fölemelte a kagylót. Jobb lenne, ha a maguk klinikája szűrővizsgálatokat végezne a páciensei körében, hallatszott a telefonban Denford doktornő zengő hangja. Életemben nem láttam még ilyen rossz állapotban lévő hullákat. Gerald Farr épp olyan pocsékul néz ki, mint a többiek. Nincs egyetlen szerve, amire azt mondaná az ember, hogy száz évesnél fiatalabb. Csizze nem válaszolt. Halló, szólt Margaret. Itt vagyok, válaszolta Jason. Megint nem merte megmondani Margaretnek, hogy egy hónapja vizsgálta meg tetőtől talpig fárt, és semmit nem tapasztalt nála, annak ellenére, hogy a betegről kívül egészségtelen életmódot folytatott. Meglep, hogy már évekkel ezelőtt nem volt komoly szívrohama, folytatta Margaret. Az erei egytől egyig teljesen el voltak messzesedve, a nyakiberőerek pedig kis hínyán elzárodtak. – Mi a helyzet Roger a Vanamaker betegével? – tudakolta Jason. – Hogy hívják? – Nem tudom, vallotta be Jason. Pinteken halt meg szívrohamban. Roger mondta, hogy maga kapta meg az esetet. – Tudom már. Nála is jóformán totális elváltozást tapasztaltam. Eddig azt hittem, a maguk klinikája a széleskörű megelőző gyógyászatot tűzte ki céljául – de ha ilyen súlyos beteg embereket vesznek föl, nem sok pénz fogja ütni a markukat. Margaret nevetett. De Tréphane kívül az is egy általános érelmeszesedéses eset volt. Maguk rendszeresen foglalkoznak toxikológiával? kérdezte hirtelen Jason. Persze, különösen mostanában. A kokain meg az efféléket szoktuk nézni. Mi lenne, ha még a toxikológiai vizsgálatot is elvégezné Zserált fáron? Lehetséges? Úgy emlékszem, van még tőle vér és vizelet mintánk, válaszolta Margaret. Mit akar, mit nézzünk meg? Leginkább mindent. Sötétben tapogatozom, a vaktában próbálok rájönni, mi folyik itt. Én boldogan csinálok egy teljes teszt sorozatot, mondta Margaret. De annyit mondhatok magának, hogy Gerald fát nem mérgezték meg. Egyszerűen lejárt az ideje. Olyan volt, mintha a valóságot koránál 30 évvel öregebb lett volna. Tudom, hogy ez nem hangzik valami tudományosan, de ez az igazság. Kívánom, hogy ezt igazolja a toxikológia is. Meg lesz, biztosította Margeret, és gondoljunk néhány mintát a maguk embereinek is. Sajnálom, hogy olyan sokáig tart, amíg a mi mikroszkópos eredményeink megszületnek. Jason visszatette a telefont, és újra munkához látott. Sehogy sem tudta eldönteni, hogy önmagában keresse a hibát, vagy engedjen utat egyre kényelmetlenebb érzésének. Itt valami olyasmi történik, amiből ő semmit nem ért. Valahányszor lélegzethez jutott, feltárcsázta a hész laboratóriumát. Továbbra sem jelentkezett senki. Újra fölhívta a Jane clarkson aki megnyugtatta, mihelyest hal valamit Miss Branquistről nyomban visszahívja. De most kérni ne zavarja többet. Azzal lecsapta a telefont. Jason nostalgiával gondolt vissza arra az időre, amikor még több tiszteletet kapott a kórház személyzetétől. Miután megnézte a délelőtre berendelt utolsó beteget, csak ölt az íróasztala mögött és idegesen dobolt az ujjaival. És egyik pillanatról a másikra teljes bizonyossággal érezte, hogy Helen távolléte nem egyszerűen fontos, hanem súlyos dolog. Sőt, meg volt róla győződve annyira súlyos, hogy haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget. Átcserélte a fehér köpenyét a zakójára, és lement a kocsiához. Úgy gondolta, legjobb, ha személyesen keresi föl ki orrán utolsó találkozások óta már nem hitte, hogy Curen komolyan veszi őt, ha csak telefonon beszélnek. Még jól emlékezett rá, merre találja Curen szobáját. Amikor benézett a gyérenbe butorozott irodába, látta, hogy a felügyelő éppen egy nyomtatványt tölt ki. Széles öklében úgy szorongatta a ceruzát, mintha az valami szökni próbáló fogoly volna. Kjörön szólalt meg, Jason abban a reményben, hogy emberre jobb hangulatban van, mint a múltkor. Kjörön fölpillantott. Ó, nem, jajdult fel, és ledobta ceruzáját a kitöltetlen nyomtatványra. A kedvenc doktorom megjátszottan elkínzott tekintetet vetett rá, majd intett, hogy lépjen bejebb. Jason odahúzott egy fémbázas széket Kjörön asztalához. A felügyelő leplezetlen balsejtelemmel nézte a ténykedését. Új fejlemény van, közölte Jason. Gondoltam, jobb, ha tudja. Pedig már reméltem, hogy visszament orvosnak. Jason figyelmen kívül hagyta a rossz májú megjegyzést. Helen Brankvist egész nap nem jelent meg a munkahelyén. Talán mert beteg. Talán mert fáradt. Talán mert beteg és fáradt maga miatt meg a kérdései miatt. Jason megpróbálta megőrizni a nyugalmát. A személyzet szerint rendkívül megbízható munkaerő. Egyetlen napot sem hiányzott még úgy, hogy előre ne jelentette volna be. És nem vette föl a telefont, amikor a lakásán kerestem. Kőrán felügyelő lesújtó tekintetet vetett Jasonre. Számításba vette azt a lehetőséget, hogy a bájos ifjú hölgy esetleg hosszú víkendre utazott a fiújával? Nem hinném. Amióta utoljára találkoztam önnel, megtudtam, hogy Helennek viszonya volt hészszel. Kjören kiegyenesedett, és most először szentelt a teljes figyelmét jason Én mindig éreztem, hogy fal az hésznek, folytatta Jason. Már azt is tudom, miért, és arról is meg vagyok győződve, hogy sokkal többet tud Hész munkájáról, mint amennyit mond. Sőt azt is tudja, hogy miért kutatták át a lakását. Szerintem Héz felfedezett valami fontos dolgot, és valaki meg akarja szerezni a feljegyzéseit. Feltéve, hogy tényleg felfedezett valamit. Én biztos vagyok benne, szögezte le Jason, és ez még gyanúsabbá teszi előttem, héz halálát. Túlságosan kapóra jött. Megalapozatlan következtetésekre ragadtatja magát. Maga héz, mondta, hogy valaki meg akarja ölni, magyarázta Jason. Szerintem rájött valami fontos tudományos igazságra, és emiatt ölték meg. Álljon már meg, csapott az öklével az asztalra Kjúren. A hatósági orvos szakértő megállapította, hogy Héz természetes halállal halt meg. Aneurizmában, hogy egészen pontosak legyünk, de akkor is üldözték. Azt gondolta, hogy üldözik, javította ki rendű dühében, kise megemelt hangon. Szerintem is üldözték, felelte Jason, ugyanolyan erélyesen. Ez megmagyarázza, miért mutatták át a lakását, és a. Tudjuk, hogy miért dulták föl a lakását, szakította félbe, jóran, csak hogy elsőnek, mi találtuk meg a drogokat és a pénzt. Lehet, hogy Hész használt kokaint, kiabált most már Jason is, de nem volt kábítószeres, Én szerintem azokat a drogokat oda csempézték, és. Már majdnem kikottyantotta a kerrollal folytatott beszélgetését, de észbe kapott. Nem akarta elárulni Kyurennek, hogy nem tett le a táncos növel való találkozásról. Minden esetre, folytatta kissé lehiggadva, szerintem a laboratóriumát is azért forgatták föl, mert valaki a labor feljegyzéseit kereste. Mi történt a laboratóriumával? Húzódott a magasba Kyuren súlyos szemhéja, és ezzel egyidejűleg piros foltak ütköztek ki az arcán. Jason nyelt egyet. Az Istenit üvöltöttek jórán. Azt akarja mondani, hogy betörtek héz laboratóriumába, és nem jelentették? Mit képzelnek maguk tulajdonképpen? A klinikát aggasztotta, hogy a dolog rontani fogja a hírnevünket, felelte Jason, kényszerítve magát a döntés védelmezésére, holott ő azzal egyáltalán nem értett egyet. Mikor történt? Péntek éjjel. Mit vittek el? Néhány munkanaplót és baktérium tenyészeteket, de egyetlen értékes műszert se. És nem rablás volt. Jason figyeltek jóren vadászkopó arcát, hogy megjelenik-e rajta az aggodalom Helen miatt. De a felügyelő csak annyit kérdezett. Van valami kár, esetleg rombolás? Hát, fenekestül felforgatták, és mindent leszórtak a földre. Egy szemét halom volt az egész. De szándékosan csak az, izé, az állatokat bántalmazták. Helyes, jegyezte meg Kjúrán. Nem csodálom, ha nekiestek azoknak a szörnyetegeknek. Rosszul voltam tőlük. Hogy pusztították el őket? Valószínűleg méreggel. Most vizsgálja a korbonctani részlegünk. Kjúrán felügyelő tömsi ujjai végig szántottak egykor vörös haján. Tudja mit? kérdezte Szónokias hévvel. Amennyi segítséget maguktól, tojásfejűektől kaptam, Fenemód boldogát tesz, hogy átadtam az ügyet az erkölcsrendészetnek. Hadd foglalkozzanak vele ők. Talán jobban tenné, ha lemenne és nekik fecsegne. Náluk kapna dűrhomokat. Talán nekik sikerül egy pofás kis ügyet kikerekíteniük abból, hogy a maguk őrült tudósa megizélte a laborasszisztensét, és nem csak a táncos nőt. Jéz és a táncos már nem szerették egymást. Oh. – Ó, igazán? Kiúrán tompán kongó nevetése szitkozódásba torkollott. – Menjen át az erkölcsrendészetre, doktor, és hagyjon engem békén. Van nekem épp elég gyilkosságom, amin elmélkedhetek. Kyuren fölvette a ceruzát és ismét belemélyedt a nyomtatványba. Jason dühösen mint vissza a földszintre, ahol visszaadta a belépőjét, és újra beült a kocsijába. Csak akkor kezdett valamelyest lecsillapodni, amikor a Starodrive-on végigjutva meglátta jobb oldalt alustán elnyúló Charles folyót. Továbbra is szentül hitte, hogy helent valami baj érte, de úgy döntött, hogy ha a rendőrséget nem agasztja, akkor ő nem sokat tehet az ügyben. Behajtotta a klinika parkolójába és visszamente szobájába. Claudia és Sally még nem jöttek vissza az ebédlőből, de a betegek már kezdtek szálingózni. Jason visszavette a fehér köpenyét és telefonon megtudakolta, milyen eredménnyel végződött Madeline Kramer kardiológiai konziliuma. Harry Szarnoff igazat adott neki, ő is éröntgent rendelt Medelinnek. nek Mihályt Sally visszatért, Jason megkezdte a rendelést. A délutáni harmadik betegnél tartott, amikor Claudia dugta be a fejét a vizkálóba. Látogatója van, jelentette. Kicsoda? kérdezte Jason, fölnézve a recept írásból. Rettenthetetlen főnöknőnk, és habzik a szája, gondoltam jobb, ha előre figyelmeztetem. Jason átnyújtotta a receptet a betegnek, leengedte a fonendoszkópot a nyakába, és a folyosónát a szobájába ment. Shirley az ablaknál állt, Mihelyt meghallotta, hogy Jason megérkezett, rögtön szembe fordult vele. Nem vitás, hogy dühös volt. Remélem, van valami elfogadható magyarázata, Howard doktor, mondta. Az imént hívtak föl a rendőrségtől. Útban vannak ide, hogy hivatalos vallomásra bírjanak, miért nem jelentettem, hogy betörtek Hayes laboratóriumába. Azt mondták, magától tudják, és megfenyegettek, Amiért akadályozom a igazságszolgáltatás munkáját. Sajnálom, felelte Jason. Véletlen volt. Bent jártam a rendőrségen, nem akartam említeni. Úgy tulajdonképpen mi az ördögöt kerestél a rendőrségem? Curenhez mentem, felelte Jason bűntudatosan. Miért? tudtam egyet mást, amiről azt gondoltam, hogy neki is tudnia kell. A betöréssel kapcsolatban? Nem, válaszolta Jason, s közel ernyetten húrt le az oldala mellé. Helen Branquist ma nem volt bent. Megtudtam, hogy ő és hész jóban voltak, és mindenféle következtetéseket vontam le ebből. A betörés csak kicsúszott a számon. Azt hiszem, jobban tennéd, ha csak a gyógyítással foglalkoznál, mondta Shirley, kicsi enyhültebb hangom. Ezt mondtak jóran is, a Jason. Hát, simogatta meg Shirley Jason karját, legalább nem szándékosan tetted. Már azon tötrektem vajon kinek az oldalán állsz. Én mondom neked, ez a hész ügy önálló életre kelt. Valahányszor úgy érzem, felülkerekedtünk rajta, mindig történik valami. Sajnálom, mondta Jason komolyan, nem akartam rontani a helyzeten. Rendben van, de ne felejtsd el. Hész halála már önmagában elég kárt okozott a klinikának. Ne növeljük a nehézségeinket. Megszólította Jason kezét, aztán az ajtóhoz sétált. Jason visszament a betegeihez, és átökélte, hogy a nyomozást ezen túrá rábizza a rendőrségre. Majdnem négy óra volt, amikor Claudia megint megzavarta. Telefonja van, suttogta. Ki az? kérdezte idegesen. A kialakult szokás szerint Claudia mindig átvette az üzeneteket, Jason pedig a nap végén lebonyolította a visszahívásokat, ha csak persze a dolog nem volt sürgős. De Claudia nem szokott suttogni, ha sürgős esetről volt szó. Kerol Danner válaszolta. Jason habozott, aztán azt mondta, a szobájába kéri a hívást. Claudia ment utána, s egyre csak suttogott. Ez az a bizonyos kerol Danner? Ki az a bizonyos, Keroldánőr? Azt Az az a táncosnő a kombat negyedben, felelte Klaudia. Nem is tudom, felelte Jason és belépett a szobájába. Becsukta Klaudia óra előtt az ajtót és fölvette a telefont. Howard, doktor, szólt bele. Keroldánőr vagyok, Jason, ne haragudjon, hogy zavarom. Nem zavar. A lány hangja felidézte előtte a kedves képet, ahogy ott ült vele szemben a Hampshire house -ban. Kattanást hallott. Egy pillanat, kerol, mondta, letette az asztalra a kagylót, kinyitotta az ajtót, és kinézett a másik szobában lévő Klaudiára. Ingerült arccal mutatta, hogy tegye le a telefont. Bocsánat, mondta, amikor újra felvette a kagylót. Nem hívnám, ha nem érezném fontosnak a dolgot, kezdte Carol, de találtam egy csomagot a munkahelyi öltözőszekrényemben. Ha még nem vontam volna, táncosnő vagyok a kabaréklubban. Ó, mondta erre Jason Tétován. Egy szóval, folytatta erről. ma be kellett mennem a klubba, és megtaláltam. Alvin kért meg hetekkel ezelőtt, hogy tegyem az öltözőszekrényembe, és én teljesen megfeledkeztem róla. Mi van benne? – Iratcsomó, papírok, levelek, efélék. Nem kábítószer, ha erre kíváncsi. – Nem, felelte Jason, nem erre gondoltam. – Örülök, hogy felhívott. Ezek az irományok fontosak lehetnek. Szeretném megnézni őket. – Oké, okay, mondta Carol. Ma este a klubban vagyok. Ki kell találnom valamit, hogy átadhassam magának. A főnököm nagyon megnehezíti a dolgomat azzal, hogy meg akar védeni. Valami vad dolog folyik, amiről nekem nem beszélnek, de össze vagyok láncolva azzal az alakkal, aki folyton a nyomonban jár. Nem. nem szeretném mindjárt az elején belekeverni magát is. Menjek el a klubba, és ott vegyem át? Nem, ezt nem tartom jó ötletnek. Majd én megmondom, hogy mit tegyen. Adja meg az otthoni számát, és éjjel, ha hazaértem, föl fogom hívni. Jason megadta a számát. Még valami, mondta erről. Tegnap este eszembe jutott, hogy valamit még nem mondtam el magának. Körülbelül egy hónappal ezelőtt Alvin azt mondta, szakítani fog Helennel. Azt mondta, azt akarja, hogy Helen ne foglalkozom mással, csak a közös munkájukkal. Gondolja, hogy ezt meg is mondta neki. Fogalmam sincs. Helen ma nem jött be dolgozni. Ne vicceljen, ez különös. Amennyire én tudom, rögeszméje volt a munka. Talán éppen miatta csinál a főnököm ilyen őrültségeket. Honnan tudhatom maga főnöke Helen Brankwistről? Óriási információs hálózata van, mindent tud, ami a városban történik. Amikor letette a telefont, Jason egy ideig még eltűnődött azon, milyen zavarba ejtő ellentét van, Kerol munkája és választékos árnyalt beszéd stínusa között. Az információs hálózat, a számítógépes szaksarkomból jött át, és meglepően hangzott egy strip-tíz táncos nőszájából. Visszatérve a betegeihez, Jason eltökélten került a Klaudia kérdő pillantását. Tudta, hogy a nő elképesztően kíváncsi, de most valahogy nem óhajtott kielégíteni a kíváncsiságát. A délután vége felé... Jerome Washington doktor, az emésztőszervi rendellenességekre szakosodott tagba szakadt, fekete belgyógyász, azzal lepte meg jason hogy fölkérte egy azonnali konzultációra. Állok rendelkezésedre, mondta Jason, és visszament vele a szobájába. Roger Wallamaker javasolta, hogy beszéljek veled erről az esetről. A hóna alól egy vaskos dossziét, és letette Jason íróasztalára. Még néhány ilyen eset és átképezem magam az anumínium feldolgozóiparra. Jason kinyitotta a dossziét. A beteg egy hatvan éves férfi volt. 23 nappal ezelőtt vizsgáltam meg Mr. Lambont, mesélte Jerome. Kicsit túlsúlyos volt a pasas, de hát melyikünk nem az. Egyébként rendben lévőnek találtam, és ezt meg is mondtam neki. Aztán újra bejött egy héttel ezelőtt, de úgy nézett ki, mintha egyenesen a kuporsóból bújt volna elő. Tíz kilóval volt soványabb, itt tartottam, arra gondolva, hogy rossz indulatú daganata van, amit nem vettem észre. Minden elképzelhető vizsgálatot elvégeztem rajta, semmi. Majd három nappal ezelőtt meghalt. Mindent elkövettem, hogy rávegyem a családot, járuljanak hozzá a boncoláshoz. És mi derült ki? Hogy nem rossz indul a tudaganat? De nem ám, hagyta rá Jérón. Rossz indul nincs, ezzel szemben minden szervetőnkre van menve. Elmondtam Rogernek, és ő azt tanácsolta, keresselek föl téged, mert biztos szívesen fejeznéd ki a részvételet. Na igen, nekem is volt néhány hasonló esetem, vallotta be Jason. És Rogernek is. Hogy őszinte legyek, attól félek valami ismeretlen betegség fellépésének vagyunk a tanúi. És mi a teendő? nézett rá Jerome. Én túl sokat nem tudok elviselni az ilyen érzelmi csapásokból. Egyetértek. értek. Amennyi halálesetem az utóbbi időben volt, már én is arra gondoltam, legjobb lesz a szakmát változtatok. És képtelen vagyok rájönni, hogy az általános kivizsgáláskor miért nem veszünk észre tüneteket. Mondtam is Rogernek, hogy összehívok egy értekezletet a jövő hétre, de most úgy látom, nem várhatunk tovább. Hirtelen eszébe villant az a kép, amikor Hész elvérzett a vendéglői asztal mellett. Jöjjünk össze holnap délután. Megkérem Claudiát, hogy szervezze meg. A titkárnőket pedig, hogy készítsenek egy listát minden kivizsgálásról, amit az elmúlt évben csináltunk. És nézzenek utána, mi történt a betegekkel. Jól hangzik, mondta Jerome. Az ilyen esetek nem alkalmasak rá, hogy növeljék az ember önbizalmát. Miután Jerome elment, Jason kiballagott a központi nővérpulthoz, hogy összeszedje az anyagot az értekezlethez. Tudta, hogy néhány embernek túlóráznia kell majd, és hálát adott azért, hogy az intézetet már felszerelték számítógépekkel. Itt ott volt némi morgás, amikor elmagyarázta, mire volna szüksége. Ráadásul minden délutánra berendelt beteget más időpontra kellett átütemezni. de Claudia magára vállalta az egész hadművelet irányítását. Jason bízott benne, hogy minden jól fog benni, legalábbis amennyire a rendelkezésre álló rövid idő lehetővé teszi. Félhatkor miután az utolsó beteggel is végzett, még egyszer megpróbálkozott Helen otthoni számával. Továbbra sem vette föl senki. Hirtelen elhatározással úgy döntött, hogy hazafelé mellett beugrik hozzá. Megnézte a címet, amelyet a személyzetiről kapott, és látta, hogy Helen Cambridge-ben lakik, a Concord Avenue-n. Rá is ismert a címre. Ez volt a Craig Arms. Micsoda véletlen gondolta, mielőtt megismerkedett volna Daniellel, a Craig Arms-ba járt egy lányhoz. Lement a kocsijához, és elindult Cambridge felé. Óriási volt a forgalom, de mert ismerte a városnak ezt a részét, könnyen megtalálta a címet. Leállította az autót és bement az ismerős lépcsőházba. Végignézte a neveket, aztán megnyomta a Brentquist feliratú tábla melletti csengőt. Ha nem is sok, de azért volt némi valószínűsége, hogy ha a telefont nem veszi föl, azért az ajtót ki fogja nyitni. De Helen nem válaszolt. Jason végignézte a lakók névsorát. Lüssyn Hagen neve azonban már nem szerepelt rajta, végül is 15 év telt el azóta. Megkereste hát a gondnok csengőjét, és azt nyomta meg. A csengők fölötti kis hangszóró életre kelt, és Mr. Grácz hangja betöltötte a csempékkel kirakott eddig csendes előteret. Itt nem lehet adományokra gyűjteni. Jason gyorsan bemutatkozott, hozzátéve, hogy Mr. Gratz nyilván már nem emlékszik rá, tekintve, hogy sok éve már, amikor utoljára itt járt. Mr. Gratz nem szólt semmit, de az ajtó berregve kinyílt. Jasonnak néhány lépcsőt fel kellett futnia, hogy beléphessen rajta. Oda bent melbevágta az összetevézthetetlen, tizenöt éve nem érzett szag, a pirított hagyma szaga. Az előtér csempézet falában kinyit egy fémajtó, és megjelent Mr. Grács atlét a trikóban és piszkos farmernadrágban. Mint mindig, az elmaradhatatlan két napos borostával az állán. Jól megnézte jason újból megkérdezte a nevét, aztán így szólt. Nem maga járt annak idején a Hegel lányhoz? Jason teljesen elképett. Nem vitás, hogy a fickó nem nevezhetett volna be egy szépségversenyre, de az emlékező tehetsége elsőrendű volt. Jasonnek annak idején volt alkalma megismerni őt, mert Lucy rengeteget vesződött a csapokkal, és ezért Larry Grácz kibejárt a lakásába. – Mit tehetek magáért? – kérdezte Larry. Jason elmagyarázta, hogy angódik, amiért Helen Brankwist nem jelent meg a munkahelyén, és a telefont sem veszi föl. – Nem engedhetem be a lakásába – – Ó, én megértem – mondta erre Jason. Mindössze meg akarok győződni róla, hogy minden rendben van vele. Grács fürkész fenészte néhány pillanatig, aztán morgott valamit, és elindult a lift felé. A sebéből előhúzott egy kulcskarikát, ami olyan benyomást keltett, mintha a Cambridge lakásainak a felét ki lehetne vele nyitni. Szó nélkül mentek föl a liftben. Helen lakás egy hosszú folyosó végében volt, még az ajtóhoz sem értek, mert hallották a hangos rokzenét. Mintha Múri lenne nála, jegyezte meg Rác. Egy teljes percig nyomta a csengőt, de nem jött válasz. Az ajtóhoz tapasztotta a fülét, és újra csengetett. Még a csengőt sem hallom, mondta. Érdekes, hogy senki sem panaszkodott a zene miatt. Fölemelt szőrös öklét, és dörömbölt az ajtón. Végül kiválasztott egy kulcsot, és kinyitotta vele az ajtót. A zene fülsértően fölerősödött. Az anyád, morogta grács, majd bekiáltott. Halló! Nem jött válasz. A szűk kis előszobából egy bolt ív nyílt balra, de be sem kellett lépni. Jason már innen megérezte a halál semmivel össze nem téveszthető szagát. Már éppen szólni akart, de Grács leintette. Maga várjon itt. Harsogta túl a zenét, és elindult a nappali felé. Úramisten, kiáltotta a következő másodpercben kerekre tágult szemmel, az iszonyattól eltorzult arccal. Jason belesett a boltív és Larry teste között. A szoba olyan volt, mint egy lidérc nyomás. A gondnok kirohant a konyhába kezét a szájára tapasztva. Jason is érezte, hogy minden orvosi gyakorlata ellenére felfordul a gyomra. Helen és egy másik nő, kötött kézzel, mesztelenül a pamlagon. A testük minden képzeletet felülmúlóan meg volt és a dohányzó lapjába beleszúrva, ott láthatták a széles pengéjű véres konyhakést. Jason sarkon fordult és benézett a konyhába. Larry a mosogató fölé hajolva hányt. Jason már indult, hogy segítsen neki, de aztán meggondolta magát, és inkább a lépcsőházba vezető ajtóhoz ment. Kinyitotta, hadd jöjjön be a friss levegő. Larry néhány perc múlva oda támolygott mellé. – Mine, ha hívná a rendőrséget? – kérdezte Jason, és hagyta, hogy az ajtó becsukódjon mögötte. Üdítő volt ez a viszonylagos csend. A hány ingere is ámult. Larry boldogan, hogy csinálhat valamit, lerohant a répcsőn. Jason a falhoz támaszkodott, és megpróbált semmire se gondolni. Egész testében remegett. Hamarosan megérkezett két rendőr. Fiatalok voltak, és amikor benéztek a nappaliba, arcuk a zöld szín különféle árnyalataiban kezdett játszani. De azért hozzáfogtak, hogy biztosítsák a helyszínt, és gondosan kikérdezték jason és Gráct. Végül óvatosan, hogy hozzá ne érjenek valami máshoz, kihúzták a rádió zsinórját. Újabb rendőrök érkeztek, civil ruhásak is. Jason megemlítette, hogy szerintek Jóren felügyelőt érdekelni az eset, mire valaki felhívta őt. Megérkezett a fotós is, és csattogtatni kezdte gépét a feldult lakásban. Megjött a kerületi törvényszéki orvosszakértő. Jason a lépcsőházban várakozott, amikor Kjóran is megjelent, és nomha lépteivel elindult Helen lakása felé. Meglátva őt, megtorpant. Maga mi az ördögöt keres itt? Kiáltotta. Jason nem felelt, mire Kioran az ajtóban álló rendőrhöz fordult. Hol van a vizsgálatot folytató nyomozó? Törrent rá, egy másodpercre felvillantva a jelvényét. A rendőr hüvelykújjával a nappali felé bökött. Curent bement, Jason pedig kint maradt a lépcsőházban. Aztán megjelent a sajtó is, a szokásos kamerákkal és noteszekkel felszerelve, mindenképpen be akartak jutni Helen lakásába, de az ajtóban őrködő egyenruhás rendőr útjukat állta. Erre kénytelenek voltak ráfonyolodni, a közelben állókra. Köztük Jasonre is. Amikor Jason közölte velük, hogy ő nem tud semmit, vonakodva békén hagyták. Kis idő múlva kiúrán lépett ki a lakásból, még ő is zöld volt egy kicsit. Jasonhöz lépett, cigarettát vett elő, gyűrött cigarettás dobozából, majd előadta a gyufa kereső jelenetet. Nagy sokára ránézett Jasonre. Csak azt nem mondja, hogy maga megmondta előre, szólalt meg. Nem csak egyszerű kétgyilkosság volt, ugye? kérdezte Jason csendesen. Ezt nem én állapítom meg, de hogy erőszak volt, az biztos. Miből gondolja, hogy több volt annál? A csonkítások a halál beállta után történtek. csak, Miért mondja ez doktor? Nincs vér. Ha a nők éltek volna, sokkal több vér marad utánuk. Leveszem a kalapon, mondta Kioran, és bár nem szívesen vallom be, már nem gondoljuk, hogy maga rémeket lát. Ezt a bizonyítékot nem vonhatom kétségbe, sőt, meg kell állapítanom, hogy profi munkának látszik. Egy kis kaliberű pisztolyt is használtak. Vagyis belátja, hogy Helen halálának köze van hészhez. Úgy fest a dolog, bólintott Kioran. Azt mondták, maga találta meg a hullákat. A gondonok segítségével. Mi hozta magát ide, doktor? Jason némi gondolkodás után válaszolt csak. Magam sem tudom. Ahogy mondtam magának, volt bennem egy kényelmetlen érzés, amiért Helen nem jött dolgozni. Curen megvakarta a fejét, tekintete elkalandozott a folyosón. Mélyen leszívta, majd az orrán át engedte ki a cigarettája füstjét. Már kisebb fajta tömeggé verődtek össze a rendőrök, a riporterek és a kíváncsi lakók. Két falnak támasztott hordágy várta, hogy elszállítsák a holtesteket. Talán mégsem adom át az ügyet az erkölcsrendészetnek, jegyezte meg végül jórán és elkacsázott. Jason a Helen lakásának ajtajában álló rendőrhöz lépett. Szeretném tudni, elmehetek-e már. Hé, hey Rosszáti, kúrjantotta el magát a zsaru. Hibására szinte azonnal megjelent a nyomozást vezető detektív egy vékony, beesett arcú, bozontos üstökű ember. El akar menni, mintett a fejével a zsaru Jason felé. Tudjuk a nevét és a címét, kérdezte Rosszáti jason -től. A nevemet és a lakcímemet, a telefonom, a társadalombiztosításom, a jogosítványom számát, mindent. Akkor gondolom elmehet, felelte Rosszáti. Majd megkeressük. Jason bólintott majd remegő lábakkal elindult lefelé a lépcsőn. Amikor kilépett a konkordevnyúra, meglepte, hogy már besötétedett. A hűvös esti levegő megtelt a kipufogók füstjével. Úgy érte, mintha mindennek a tetejében, még arcul is csapták volna, amikor az ablaktörlők alatt büntető cédulát talált, tilosban parkolásért. Ingerülten széttépte, amikor rájött, hogy ott állította le a kocsit, ahol csak a Cambridge-i illetőséget igazoló cédulával ellátott autók parkolhatnak. Sokkal több időbe telt, míg visszaért a klinikára, mint idefelé jövet. Este fél nyolc volt, amikor végre leparkolt és belépett az épületbe. A szobájába érve látta, hogy az asztalán ott fekszik az a számítógépes összesítés, amely az elmúlt évben kivizsgált betegekről készült. A nevek mellett szerepelt a jelenlegi egészségi állapot leírása is. Remekeltek a titkárnők, gondolta Jason, amikor betette az kájába az összesítést. Ezután fölment, hogy végig a fekvő betegeit. Az egyik nővértől megkapta a Medlin Kramer arteriogramja alapján készült leleteket. Valamennyi koszorúér jellegzetesen diffúz, nem fókuszos sérüléseket mutatott, amikor a leleteket összehasonlította egy hasonló, de hat hónappal korábban készült vizsgálat eredményével, a romlás jól nyomon követhető volt. Henry a kardiológus konzultáns nem javasolta műtétre, és a kezelést illetően nem tudott tanácsolni semmi okosat, tekintettel a beteg alacsony zsírsav és koleszterin szintjére. Jason, hogy egészen biztos legyen a dolgában, szívsebészeti konzultációt kért, majd elindult, hogy magát a beteget is megnézze. Madeline szokása szerint most is kitűnő hangulatban volt, és elbagatelizálta a tüneteit. Jason beszámolt neki arról, hogy meg akarja vizsgáltatni egy sebészszel is, majd megígérte, hogy másnap újra benéz hozzá. Sehogy sem tudta legyűrni magában azt a szörnyű érzést, hogy az asszony nem él már sokáig. Amikor az üdéma jeleit vizsgálgatta a bokáján, észrevett rajta egy horzsolás félét. – Vakarózott? – kérdezte. – Egy kicsit – vallotta -e be Merlin, és mintha a zavarba jött volna, magára rántotta a takarót. – Viszket a bokája? – Biztosan attól, hogy itt olyan meleg van, tudja, nagyon száraz a levegő. Jason nem tudta, sőt, biztos volt benne, hogy a kórház kondicionáló berendezése a páratartalmat is egyenletesen a megfelelő szinten tartja. Mintha mint ez egyszer már megtörtént volna. Ezzel a kellemetlen érzéssel ment vissza a nővérek állomás helyére, ahol elrendelte egyrészt a bőrgyógyászati konzultációt, másrészt egy olyan kémiai vizsgálatsorozatot, amely körülbelül 40 tesztből áll. Kell lennie valaminek, ami eddig elkerülte a figyelmét. Úgy látszott, mintha valamennyi betegének romlott volna az állapota. Amikor végzett, elhatározta, hogy beugrik Sörlihez, úgy érezte beszélgetnie kell valakivel, és a nő világosan a tudtára adta, hogy mindig örömmel látja. Az is megfordult a fejében, hogy jobb, ha ő mondja el Helen meggyilkolásának hírét, mintha Sörli az újságokból értesül róla. Tudta, hogy a hír föl fogja adulni Sörlit. Körülbelül húsz perc múlva hajtott fel a nőházához vezető kövezett úton. Megkönnyebbült, el, látta, hogy a házban égnek a lámpák. Jason, micsoda kellemes meglepetés kiáltotta Sörlé, ahogy ajtót nyitott neki. Piros harisnyan a drág és fekete, feszes torna trikó volt rajta, a haját fehér szorította le. Éppen erobikra készültem. Előre ide kellett volna szólnom. Ugyan, legyintett Shirley, a közénél fogva behúzta. Egy kis kifogás mindig jól jön, hogy miért nem tudtam gyakorolni. A konyhába vezette, ahol egy halom jelentés és jegyzet hevert az asztalon. Jasonnek a látvány eszébe jutotta, hogy milyen hatalmas munkát jelent egy ilyen intézmény vezetése. Mint mindig, mocsik nyugözte sörli szakértelme. Amikor a nő hozott neki egy italt, Jason megkérdezte, hallotta-e már az újságot? Nem tudom, válaszolta sörli, miközben levette a fejpántját és megrázta sűrű haját. Miféle újságot? Helen Brankvistről, mondta Jason, fokozatosan halkuló hangom. Nem jó hír? kérdezte sörli és fölvette a poharát. Nem igen, húzta el a szájájai Jason. Őt és a szobatársát meggyilkolták. Sörny lejtette poharát a heverőre, aztán gépiesen törölgeszni kezdte a nyomokat. – Mi történt? – kérdezte hosszú hallgatás után. – Két gyilkosság, legalábbis látszólag. jason a rosszul létkerülgette, amikor felidézte magában a látványt. – Jaj, de szörnyű! – sóhajtotta Shirley, miközben összekulcsolt kezét a melléhez szorította. – Hát borzongató látvány volt – hagyta rá jason. Ez a legnyomasztobb rémálom minden nő számára. Mikor történt? Az elmúlt éjjel tartják a legvalószínűbbnek. Sördi belebámult a levegőbe. A legjobb lesz, ha felhívom Bob Váltrót. Ez újabb merénylet a jó hírünk ellen. Minden erejét összeszedve fönállt és remegő lábakkal a telefonhoz ment. Jason hallotta, hogy feldúltan elmeséli a történteket Bobnak. Nem irigyellek a munkádért, mondta, amikor a nő visszatette a kagylót. Látta, hogy sördi szemet csillog a visszatartott könnyektől. Én ugyanezt érzem veled kapcsolatban, mondta a nő. Valaményszor egy beteget halála után látlak, mindig örülök, hogy végül is nem lettem orvos. Bár sem sördi, sem Jason nem volt különösen éhes, készítettek egy gyors spagetti vacsorát. Söny megpróbálta rávenni Jason, hogy töltse nála az éjszakát, de hiába lehet vigaszra, hiába tudta itt könnyebben elviselni Helen halálának szörnyű emlékét, Jason nem maradhatott ott. Haza kellett mennie, mire Karol telefonál. Elvégezett le munkáira hivatkozva végül hazament. Egy késői kocogás és zuhanyzás után leisült a számítógépes összesítések mellé melyek azokról a betegekről készültek, akiket az elmúlt évben kivizsgáltak a klinikán. A lábát az íróasztalra téve figyelmesen átolvasta a listát. Észrevette, hogy a kivizsgálások egyenletesen oszlottak meg, klinika belgyógyászai között. Mivel a lista ABC sorrendben, s nem időrendben sorolta föl a neveket, időbe telt, mire rájött, hogy a téves előrejelzés tartalmazó leletek, sokkal gyakoribbak az elmúlt hat hónapban, mint az év elején. Illetve még grafikus ábrázolás nélkül is feltűnt, hogy a váratlan halálesetek száma jelentősen csak az elmúlt hónapokban ugrott meg. Elővett egy ceruzát és hozzáfogott, hogy kiegyzetelje a legutóbbi haláleseteket osztályok szerint. Az eredmény megdöbbentette. Föltárcsázta a klinika telefon központját és kérte az irattárat. Amikor az éjszakai ügyeletes fölvette a kagylót, megadta neki az osztályokra utaló számok listáját, és megkérte, hogy szedje össze és tegye az íróasztalára a járó betegek kartonjait. Az ügyeletes megígérte, hogy megcsinálja. A listát visszatette az aktatáskájába, majd levette a polcról a Williams-féle endokrinológiai szöveggyűjteményt, és fellapozta a növekedési hormonról szóló fejezetet. Most is úgy járt, mint már annyiszor más témával kapcsolatban. Minél többet ott olvasott róla, annál kevesebbet tudott. Az illető hormon szörnyen bonyolult kapcsolatban állt a növekedéssel és a nemi éréssel, de annyira, hogy el is aludt rajta, s a nehéz kötet nyomta a hasát. A telefon csengése riasztotta fel, olyan váratlanul, hogy a könyv leesett a padlóra. Fölkapta a kagylót abban a hiszemben, hogy a kórházból keresik. Beletett néhány pillanatban, mire ráeszmélt, hogy keroldán Daner beszél. Az órájára pillantott tizenegy perc múlva három. Remélem, nem aludt, mondta kerol, Nem, de hogy, hazudta Jason. A lába elzsibbadt, hogy ilyen sokáig az asztal tetején tartotta. Vártam a hívását. Hol van? Itthon vagyok, felelte Kerol. Átmennek azért a csomagért. Az nincs itt, közölte erről. Hogy ne okozzak semmiféle gondot, odaadtam egy barátnőmnek, akivel együtt dolgozom. Melody Andrewsnak hívják, a Békön Hillen lakik a Rave Street 69-ben. Kerol megadta Melody telefonszámát. A várja a hívását, az már otthon lehet. Majd értesítse róla, hogy milyennek találta az anyagot és arra az esetre, ha netán valami baj lenne, megadom a számomat. És megadta. Köszönöm, mondta Jason, miután mindent gondosan leírt. Meglepte, hogy milyen csalódottságot érez, amiért nem láthatja a lányt. Vigyázzon, mondta kerol, és letette a telefont. Jason még ott ült az íróasztalánál egy kis ideig, és megpróbált teljesen fölébredni. Amikor sikerült, eszébe jutott, hogy Helen halálát meg sem említette kerolnak. Hát, legfőjebb lesz egy jó ürügyem, hogy visszahívhassam, gondolta, miközben tárcsáztam barátnő számát. Melody Andrews félre ismerhetetlen délbosztoni kiejtéssel szólt bele a telefonba. Közölte Jasonnál, hogy a csomag nála van. Átjöhet érte. Ő nagyjából még egy fél óráig ébren lesz. Jason Pulóvert húzott a mellénye helyett. Kilépett a házból, végigment a Pinkney Street-en, a Veszedáron, s végül befordult a Reverse Street-re. Melody háza bal oldalon volt. Megnyomta a csengőt, mire megjelent az ajtóban a lány csavarokkal a hajában. Jason meglepte, hogy még manapság is használnak efféle féle holmikat. A lány arca fáradt, törődött volt. Jason bemutatkozott, mire Melody és átnyújtott, egy barna papírba burkolt, spárgával átkötött csomagot. Körülbelül öt kilós lehetett. Szóra sem érdemes, mondta meg a vállát a lány, amikor Jason megköszönte. Hazaérve Jason levet között, és néhány pillanatig felajzottan nézte a csomagot, aztán hozott egy ollót a konyhából, és elvágta a zsineget. Az egész paksamétát bevitte a dolgozó szobájába, és letette az íróasztalra. Két dossziét talált benne, tele kézzel írt utasításokkal, ábrákkal és vizsgálati adatokkal. Az egyik dosszié fedelére rá volt nyomtatva, hogy a Gén-RT tulajdona, a másikra csak egy szó, füzet. És volt még a csomagban egy nagy irattartó is, tele levelekkel. Jason Answek a GNRT egyik levelét olvasta el, amely azt követelte, hogy Hays tartsa be a szerződésben foglalt megállapodásokat, és szolgáltassa vissza a szomatomedinnel kapcsolatos kísérleti jegyzőkönyvet és a rekombináns kólibaktérium törzset, melyeket illegálisan vitte el az ő laboratóriumokból. Tovább olvasva, Jason előtt kezdett megvilágosodni, hogy Héznek egészen más volt a véleménye, és hogy már a szabadalmaztatási eljárást is megindította. Aztán talált még számos levelet egy Samuel várc nevű ügyvédtől. Ezek egyik fele a szomatomedint termelő kóli szabadalmaztatási kérelmével foglalkoztak, a többi pedig egy társaság felállításának a gondolatával. Úgy látszott, Alvin H.C. volt a részvények 51%-a, a maradék 49%-on pedig a gyerekei osztoztak Szemjuel Sváccal. Ennyi elég a levelekből, gondolta Jason, és becsukta az iratgyűjtőt. Most a naplókon volt a sor. Úgy gondolta, hogy a GNRT feliratúban lesz az a jegyzőkönyv, amelyre a levelek utalnak. Amikor átlapozta rájött, hogy szerepel benne a szomatomedin gyártásához szükséges rekombináns baktérium törzs előállítása. Olvasás közben azt is megtudta, hogy szomatomedineknek azokat a növekedési faktorokat nevezik, amelyeket a májsejtek termelnek válaszol a növekedési hormón jelenlétére. Féretéve az első könyvet Jason kézbe vette a másikat. A benne körvonalazódó kísérletek még nem voltak befejezve, de valamennyi egy bizonyos fehérjével kapcsolatos, monoklonális ellenanyag termelésére vonatkozott. A fehérje nem volt megnevezve, de talált egy ábrát, melyen szerepelt az illető fehérje aminosav sorrendje. Az egészből jóformán semmit sem értett, de abból, hogy tekintélyes részek át voltak húzva, és a margon nyüzsögtek a különféle megjegyzések, Annyi minden esetre világos volt, hogy a munka nem haladt jól, és az utolsó bejegyzés időpontjában, hisz még nyilvánvalóan nem állította elő, azt az ellenanyagot, melyet annyira szeretett volna. Jason nyújtózott egyet fölállt az íróasztala mellől. Csalódott volt, azt remélte, hogy a keroltól kapott csomag alapján világosabb kép rajzolódik ki előtte hész felfedezéséről de azon kívül, hogy dokumentálva látta a hész és a gén-rt közti vitát, most sem tudott sokkal többet, mint mielőtt kibontotta a csomagot. Itt volt a kezében a szomatomedint termelő kólitős gyártási könyve, de ez nem látszott valami szenzációs felfedezésnek, és kudarcról tudósított az összes többi laborkönyv is. Jason kimerülten oltotta el a villanyt, és nyugóvóra tért. Rémségekben bővelkedő hosszú napát mögötte.